لاګي پټو چې ویو په استعمال لاګي پمانځ کی چمنځ کی بیاګي تمخ کاو د دې نسش او واجب چې بیت المقدس مبارک دي مراده ابن ند د ته په ايمان او مفسینو سره څوک دي ها بیت المقدس دي نباس کو ورګ دلته لګور دی سيقول السبحاقو طالب دې دا کله خبره شید نه ایرینش سین روډ دی سيقول او څنګه دې کنه دې کې دا قانون دی چې دې مزاری په استقبال پوره خاص کوي مزاری مشترک ده په مابند حال او دې استقبال کی وکاله چې سین راغی یا څو پراغی مصینی خاصکۍ په استقبال کړی پوري څو خاص خاصکۍ په استقبال بایی پوره دا مسله ده کنه ورکوټ کتابونو دا سین له چې دان په استقبال دی دا اخبار بالغيب دی دې که اخبار بل غیب دي نو دا مستقل معجزه د حضرت شو کنه شو ها شو ورنه بنیات معجزه ده ها آیات معجزه ده که څه معجزه وروماږه خبر ولینې پیږه ورته خليمانې يرته په دې خبر ولینې پیږه ير رسول آیات معجزه نه ده په اټوږي سورتين سورث معجزه ده سورث په دری نه کم نه یارو د صورت معجزات هم معجزه نه ده لیکن دا سي ايات چاغي کي اخبار بالغيب او دا مستقل معجزه ده ولي چه دا د زماني خبر ور کوي انده شي وعده پیغمبر نبل شو کو کوي شي نه دا ايات اوس معجزه شو بلک لاداته کې د دين ترقي کوم کا د دين چې حضرت مبارک فرمایي دي پيږي کنا چپه عین د کتاب د خلق راشي چې دا شریوایات په پیشکې چستافو اوبو اداد او وریدلی ني دا شریویتونه په پیشکې موضوعي د ځان جوړ کړی شوی چې بې مالن تسمعو انتم لا باب چتافو بنيو وریدلی مدق حدیث کې اوم دې کې مخبار بل غیب دې کنه دا موجزا ده آیات اوپر ده چې دا حدیث موجزا ده او حق ازا قال جميع المحدثون تمام محدث ان پر اتجوان قائده دی فیدی جدقا سا یکونو سا یکونو فی امتی سما فی ستت اے ستت ترق امتی علی سلاس زما امت پدرع ویا پر کئی جوری گی بلی اسرائی دعا ویا پر کئی جوری زما امت پدرع ویا پر کئی جوری گی نو دا حدیثه اخبار بل غیب دیکنه دی له ګوره په دې دین په حقیقته تل لځام پوي کا دا حدیثه موجده د تلایا فبري کا دا نو دا مستقله موجده شو چې اخبار بل غیب پکې وی و واه زما دا چې دی رې کی لا تحویل د قبله ندی شوی شوی دی ندی شوی نا دا د آیات مبارکونه دی شوی دی. تحویل د قبله ندی شوی او مخ کنا اللہ پی غنبر تا خبر ورکو نو تب او تا جواب تایار کی بلدانا چی زدہ تحویل دا قبلی کوم نو پتاب موطریزین اعتراس کئی نو د صبر ما دا پزان کی دا مخ کنا پیدا کا سب کلی قانلیو کار دا دو نکتے میں مدارک نومی جی پوئی سو عیدان دول جواب قبل الحاجت دیکی تایاری دا جواب گی رون حاجت نه او تو تینو نفس دا قوم او بلدار چې صبر ورکول دی نفس ته دای ته زړه ته قبول دتبله کوم نو په دې باندې به اعتراض کیږي هغه اعتراض پر تد صبر ماده پر ځان کوي راځه پېښی مداحبینو ته ځواب راغی قوله حضرت مبارک جواب ده دی اعتراض نو جواب مخکې نه تیار شوی دی دا دله جواب شو د بهیشوبه دا سي ويقولو د خالبي او قل لله الرسول به جواب دي قل حضرتو ايا للله المشرق دا څنګه یو ترکیب المشرق لله لله خبر مقدم دي المشرق مستعلم او اخر خاص د خده د پارا جانب د مشرق او الغرب او جانب د مغرب لګوار کا وخت بعد جواب وشو څنګه جواب وشو تمامه جواب داتیو شو؟ چه خدای پاک روز الجلال ویوجی حد دی جون جی حد مقید دی ها؟ چه گنی دا دی جی حد دیو دی, دی نا بس دا حقل خدا تا قضاوا چه او صلی را او دی منس نکخ بیئی او کدی دغه ته کج داسه وته وي ک مغرب ته ک وي ک مشرق ته ک وي ک جنوب ته ک که ک شمال ته ک وي زکه خدایو خدای بندگی کئ تک دی او خدای په خاطر تند بلکه د دې کې د کې چې کم دینو ګي کې اجازهتې پجحات وستو ک چشپو قبر بر ګوري کلا ني ګوري ک مخې ته ګوري کې شاک پيګه د اشاره ټک پښې نجحات او بیا خدای پاک روح الجلال یو قبله مقرره کړی ده د ټولو مسلمانانو لپاره شاول ویلا صاحب حجت الله البالغه کی ویل دي ل لله الالمشرق والمغرب خدا معلومه شو چې هر طرف تمخکای لیکن لګوار کا وخا ته به کرکوا خدای دا قبله مقرره کړې ده چې ټول مسلمانان دې یو طرف تمخکای پدې کې سدي په عبادت کې یکسوئی پکاردا په عبادت کې څه شی پکار دی یکسوئی پکارنا نو دا یکسوئی چې د کندا وکړه راځي چې دا ټول مسلمانان په یو امام پسې مخ په قبله باندې په یو طرف ولالي ندی کې بددی اتحاد راشي ندی ته هانته اشاره شو چې سنت تابعدار دي د یو امام او پدې سي پدې چې دا قبله خدای مقرره کړه خدا په خپل مقرر داسمت کې بله مقرر کو د د عبادت کې بې یکسوہی او وحدت په فکر را شي چې څه چې روح د عبادتوم د قدي چې یو خدای ته متوجهږي په هیڅ دی اګه په بندګانو یې پېژنې سوو یو تر ته مخ کیسه نه دا په مابن د عبادو کې تفریق واکه کول دي ک نړی نه جهته قبله خردې د فاردي چې یو څوی په ایمادت کرا چې یو ترتکو مسلمانان ولا دي نو چې کافر وته ګوري او هو هو یو رخصت زبردست متحد دي څه زبردست متحد دي چې یو امام پشه اغا الله اکبر کوي یو پڅک کته کی ګصه زبردست اتحاد دي نا شاول ویلا چې په البالغه کې ویل دی نو څنګه ویل دي تای انده ابله یو ورنه ګین ته دغه زبردست وارتېشت الله هر کته پوښتې دا معنا دي بسرا دا شې <تصفيق> شې دا, دا جواب وشې بسرا دای الله المشرق والمغرب بس دقدر د پاره د مشرق او مغرب یعنی سمانه تلګوار کا وخا امر د قبلي امر تعبدي ليس مدرك بالعقل امر د قبلی امر تعبدی دی د مدرت بل عقل ندی پدی کې تسلیم پکار دی پدی کې دلائل طلبول ندی پکارو حکم تعبدی کې بسړیت اې حکم تعبدی راغې بس تسلیم او کا په سرسترګي قبول کا حجتونه پکې مطلبوا چون چیرا پکې مکوا د قنیعاله ارده د احکام وې دا حکم و تکلیفیو دارمدار پسدی شد د دې تسلیم او کا پدې کې حجج او دلایل مطلبوا پدې کې چون چیره مکوا ته د خدای په حکمتون دې کې حکمتونه مطلبوا خوبه توقید علي دا, دا ولداسکې خدای با قشیوی نو ولداسکې الله دا شوی بس پدې کې حجتون مطلب هو که <تصفح> په کوئی فجی د دې د په غرض باندې نامانا دې او اصف کرکا و یحدي من یشاہ تقریر آگئی اللہ توفیق دہ ہدایت ورقی من یشاہ او ہدایتہو د دا فستر پی میرو دا لفزی دے دا لفظ مان مقصد را نفاتی کیا او کل لفظ نه نوے نوے کھنڈا کئی یشاہ او سر دا پیل دی مخول محضوب تی یشاہ او ہدایتہو چا اللہ ارادو کی دا ہدایت تا دو سرات مستقیم تا چا دسو یحديش دے دا دو مخول تا متعد من یشئ ما بول اول دی دته متعدد بزارتو مو بول سانی ته اوستې د حب بجل دا خبره من لفظیو کله دا خلاصانی نه دا مانا ده ان شاء الله هدایت کیا غا چاته چی ای ره دی وشي صراط تا چې د خدای حکم په سرستر سترګې قبول کی او دلائل فقینه تلبه د صراط مستقيم ده که په کومه صراط مستقيم دادې چې چون چرا پک مکو با سلام او وکذالیک هم د پنانګل کما هدیناکم ال القبلۃ الفضلہ لکه سره چې مونږه تاسو ته هدایت وکړو او خپلې ته چې پټولو قبلو باندې به تر زده ٹھیک ده نجعلناکم امهتا مسطن مونږه ګردولی تاسو امته جماعته یو جماعت د دې امت په یو ځای کې ترجمه ان شاء الله کومه په مبارکۍ صدقه زمای درې مبارکۍ یو جماهت واساتن واساتن چې دی کنه دا واساتو په پیګیدو وم زردي د سینم زردي به معنی اوسط او د اوسط د وسط ترجمه پیغمبر علی السلام په خپل باندې کړی د نو دا بډې رخ کولی ترجمه چې ابو سعید خدری وی دی چې ما در رسولانه وره دل چې واساتن ای عدولن خیارن و عدولن دا, دا, دا در رسول الله ترجمه دي تاسو ما درولي یا بهتره او عادلان عادلان څه معنا چې په نهایتي اعتدال باندې په ارشې کې چې نه پکی فراشتو نه پکی تپېشته اعتدال چه پا دا معنا چې په ارشې کې د امت محمدي په نهایتي اعتدال دي نه پکی فراشتو نه پکی تپېشته نه پته ځات څو نه پکی تنخېشته یو پکی نشتهږي پر مسله کې قاعده دین چې څومره مسلې بس لږ واکاوه دا معنا د شړو دولن وخيارن لا افراط فيه ولا تفريط جن پکې پرانځته ون پکې تفريط دا. دا قدر او ابو شہیر خدوري ترجمه کړې ده رسول الله د قشوی ديږيږي بهتره او درمیانه ولی درمیانه شي چې ویني کې خلل نيه اطراف کې خلل لا دي په درمیانه کې خلل نه راځي درمیانه او بهتره او عادلانه صاحب د دائی کتاب و شهادات کے دا آیات پیش کری په پا دی خبرا چه دا آن پیگی چه دا قبولی شهادت تا پار عدالت دا لتکون پا یہ عدالت ولی ضروری دی لتکونو شهاداء ترگوار کوا دا دی دا پارا دا والی مطاسو عادل گردو لیے زکر چه دا قبولی شهادت تا عدالت ضروری دی که ندی ضروری عدالت ضروری دی لَتَكُونُ دَدِيَ دَارَ چِتَاسُ شَيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُرُضَ ذَكَِيَامَةِ بَانِ شُهَدَا اَغَوَاحَان عَلَ النَّاسِ پخَل کو بَانِ مَشْهُود بِحِسِّ شِعْرِي چَأَنَّ الرُّسُلَا بَلَّغَتْهُمْ چي پيغمبرانو دې ته تبليغ کړې دي دا مشهُود به دي وايي چې دا مشهُود به دي چې پيغمبرانو ته تبليغ دي دي او يَكُونُ الرَّسُولُ اوپی پر سلام مبارک فرصت د قیامت باندې دا پښته تا خبره کوه له تكونو دې له کې اوټه کې کې دا له تكونو چې تاسو شې دا ولی می اند عدالت په اند شهاد قبولی شهادت قبولي شهادت ته پر عدالت ضروري دي له تكونو چې تاسو شې شهدا الناس دا لو عزت ته امه محمدي دي دومره وی عزت په بل وی لکه لکه د عزت خو دې امه تور کړی دي ادا په عزت تا پاسا بالعزت و یکون الرسول دا بل چودا عزت تا عزت تا پاسا اوی برسول اللہ علیه فی علیکم علی عدالتكم و تسکیتكم استاسو پا عدالت استاسو پا پاکے شہیدہ دا با گوابی یعنی مزکی بای لی با مزکی بس را دا استو خواهداراست وارف جوستا پیش دا ہمی ترجمہ اکڑتا ہو رہی دغه بخاری مبارک کراغلی دی چې پروز د قیامت باندې با الله پاک نوح علیه السلام مبارک راولي او امت پیر راولي دو مت نه ته پوسو کی چې تاسو ته تا د نوح علیه السلام تبلیغ کړی دی او وی چې ما جاء انا من نذیر مون ته سو کیره وونکې نذیر راغلی نوح علیه السلام مبارک او تویه چسو چسب الله تبوی شمو او تبلیغ کړی دی او ما وتقبل غا لا زاده کړی دا پیغمبر علیه السلام دبا خدای خدای پاک دې موږ السلام نه ته پوشو کی چستا سو غ سو غवाडी ویچ محمدون و امته زما غوا محمد رسول الله دی او دا غو امته دا زما غवाडी ویګي بخاری مبارک کې راغلي دې چتا صبا الله پاک راولي نو ویګي کنه یو تر ته پی غمبره په سړي السلام دی دا یو فريق دی او بل تر ته یو امته دا بل فريق دی تاسو ته بال نا کې د نوح علیه السلام د خپل قوم ته تبلیغ کړی دی کنا نو تاسو به پیغمبر علیه السلام وی چې او پیږی تاسو به وی چې او کړی دی پیږی او تبلیغ یې نو بیا هغه وی براوله گی دی د نوح علیه السلام او امت په پتا شباندي جر حو کې چې سید به خو زمنګ په زمانہ کې و نا د خړی رښت په داسې نو دې څنګه په موږ غوې ورکړه دا نو دا جر حبد باندې کی پیږی او نوتا تا شعبده دی جواب په داسه طور سره وکي تا شعبده جواب وکي پیغمبر علیه السلام متوي شهره اے خدایا تا مون ته پیغمبر را لګړیو صادق المسلوق او بیا دی غله کتاب ور کړیو په هغه کتاب کې هغه پیغمبر مون ته ویلی او جنو علیه السلام پر قوم ته د دې کړي دي یکتا ولقدر سنن وحن الى قومه فلبي لا 50 عامه یکتا او وی څه تدقیق کړی دی نبياباخه پیغمبر علیہ السلام وای چې ما نه به خدای ته پوسو کی چې د قصیدا نو زبستا شو د عدالت په angle کې گواہی ورکم چې او د قصې وته ما وی دي تکا نو نبی علیہ السلام په منځره د مزکينه شو وی شاکدان شو پیغمبر علیہ السلام په منځره د مزکی سره پا پاکوون کی او تزکیه کوون کی او تعدیل استاسو کستا سو عدالت او په دغه ستاسو عدالت باندې پېسلو شو چې نوح عليه السلام یقینا توبيه کړې او همته جهنم ته ټول روان دي دا لوی عزتې کنده متغه عزت شو او بیا رسول الله تعالی با عدالت باندې ګواشه نو دا د عزت ته پاسه عزت شو تک دې دا شهيد دې له تاسو شهدا او سلام دې الله پاکو دا پی ګرګ دا عری بیت د هغه تبېت المقدس ته مو شوې دي شپاره نشته یوه نو دا خانقہ دا بیت المقدس قبله اصلي د کعبه عریزي ده ها دا عریزي قبله ده اصلي نو دا خانقہ باندې ولی په هغه کته غو مقصد ته الفت يهود نو دا اصلي قبله مده بلکې دا عریزي قبله ده تپیکر کاو جو استادی دا خبر ورا دا بیت المقدس ته چمون شو ودي نو دا عرجی دی دا مقصد اغه مقصد نشو بتا تا حکفی فی فی عرج الله پاک کوئی شوما جعل القبلۃ اللتی او مونګه نه د گردشولی اغه قبله بيت المقدس كنت علیها نمپلسان ورو وصا علما پولیسانیرو واسه ده جان ند وم فول غاری کنه و ما سیرنا منګه ند غردولی قبله اغا كنت عليها چې ته د هغه په استقبال باندي وی منسوختن دا منګه منسوخه نه کړدولی مگر په دې مقصد وا چې زه د قبلې مقرر کما او بیاي منسوخ کما چې سوخ ستا تابعدار دی او سوخ ستانہ پر معنی سو پتا پچ راجيو سو بیرته کړدی ا دې وجه ته تحویل لقیبل او نو ډیر کسان مرته چوکونی ډیر کسان مرته چوکونی د شیطان دین انکار وکړي تبي کار کوي الا لنعلم مگر د دې لپاره چې موږ جدا کو د علم معنی چې په امتیاز سره او کې د سبب متصل سوال نشته الا چې موږ جدا کو وله ای علم سبب د امتیاز نه نو ذکر د سبب دی او مراد یې نو سبب دی اګه خپل کې الا چمنګه معلوم کو ظاهری تور باندې نه دانشو هه علم ظهوری شو یا علم باطینی کینو علم باطینی د خدا خوشته خو علم ظهوری څه ته وای د دې پترجمه مرګري علم ظهوری سمانه علم ظهوری سمانه علم باطینی د خدا خوشته کنا نو علم ظهوری سمانه خلق ته ظاهر شي څنګه ګوره وا د شرقۍ ډیر کړیږي ګوره یا الله چې د په مسلې زلین شي علم د خدای سیفه قديم دي دا سیفه قديمي دي چې مخلوقات ننونه د خدای علم په تکتا تعلق د علم معلوم پورې حادث دي باڅه آتا قدرت ته صفت قدیم دی تعلق په مقدور پر حادثه د ته دی دکه س وای نو ګورا یانه یانه لینا علما چې مونږه معلومه کو یانه مطالعت علم مطالعت علم دا چې خلکو تخار شي په پېښی لمانه ادا دا, دا چې یانه قدرت وخت معلومات په اعتبار د علم زهور دا معنا چ دا علم سپته قدیم دی لکه د تعلق په معلوم فور حادث دی چې تعلق په معلوم پورې او خلقو ویني شي په اصل دا اول نه ترجمه چکه د سنت څو ول مشه را یاته الا لنا علما مگر زیدی دا پارا چې <تصف> من غالوم دالين کو ف علم ظاهري سره ظاهري باندې چې من يتبع الرسول نو معلومه شته قبل عريزه وکنه ک دا دی کنه چې څوک دا به دار دی څوک نه فرمان دی مې يکبي الرسولہ چې څوک دا به داري کېد پیغمبر علي سلام ابي جدا کو ممن دا هغه چانه جدا کو دا هغه را معلوم کو ينقلب زاهدي طور با ليك دي گرزي پيږي الکفر علیه به چې دي کفر ته په عقبنه باندې چې شتې په دین کې پیدا شو د تقه و جنډیر کسان څه چی دا مرتد ته تحویل کبلې نه رښتو او الله پا کوئی. وإن كانت ذا إن كم اندي ان مخفف عن المشقل دي تاسر ثق린ه ده پدي چدا ان مخفف عن المشقل دي تعالبه چدا یو دا نحمله سنه دي, دي, دي ان مخفف عن المشقلي ابي نشرتي ندي ها پدي ثق린ه پیش کن تروس تولا شداتي الا دي. ل الا ها لام تاکید دی ری و ان كانت لكبيره كبيره تلام تاکید دی نو اني شك ان ان تشدته فارش لام تاکید اور وبج دی کنه دی اور وبج دی کنه دی و ان كانت او ان وإن أشأن ده دا خبر دادی چې دا تحویل د قبله چې دې قامت دې دا تولیا او دا تحویل د قبله دا گر دې دلخانه کبی ته علی کبیره تن لثقیله تندیر دونده واقع دې شیخ قبله نه یو بل تر تولید لسمنګي د خانقاه دې تمون کوی اسوکراتوی چې دې ترتشا کې دې ترت مخه اسوګ پومنه دې ګران کار دې چې الا علی الذین مگر کاسانو دې حد الله عداهم الله لاسری علکا عائد موصول ته محذوف ته عائد موصول ته محذوف ته اداهم الله چې الله وتہ ہدایت دین حق د دین په ویګرانه ده باسر نه دی یو یو سالرا د ابن اخته یهودی چې دا سفیی بی بی مبارکی والد شپ اپوېګی نبی له سلام سره د کفری د لوی ظالم شرې دی اگر تده خویهی ابن اختب یهودی، اگر مسلمانین یوسو کسان جماعتی دقائقو گیر که، ته یو خبر دستو دا، فیق مولیانو خبری خوب منتی کیوی کنا ویتاو سویده بیت المقدس تموز کو، شپا رس ماشتی وولس ماشتی مجزمو کو، ویو سخانہ کعبیتو کرده ده، وی او ویردات اپوس تنکو مان دا مستا سخانه کابه تر دا بیا هدایتو یا بدلالت پکدا دا بیا هدایتو قدر مخبر خو پکنيشتګا یا به هدایتو یا بدلالت نو که هدایتو نو تاسو فرې خو دو لالت لاړه او کد نو ارکسان چې پتااسو کې کمل دی نو دا, دا, دا وی چې مونږونه بیت المقدس تک لري د ناخوفت ول لکمر دا وی د مونږ بس حالتي مسلمانانو ته جواب ورکړي وی نشه داسنه دا وی هدایت او د ول ل د خدای په امر او په نو دی دي مخکې امر کړو چې بیت المقدس ته موږ کبه د هدایتو اوسې امر وکړه چې خانقاه بي ته مس کوي دغه هدايت ته امر منل پکار دی ابتعل ما تومر نه په مامور به باندې راتک پکار دی که بیت المقدس ته امر کړو نو په دغه تیم کې د هدايت اوسې چې خانقاه بي ته امر وکونس د هدايت ته د خپل امر منلو کې کمال دی باسي داما دانه موافق دا دا او درکه شرم واچک دا یاد راته د دا یاد مبارکنا ورشودیا صحابه کنه جواب ور کو به رسول الله تعالی دا یاد مبارک راته بما کان الله او ندی الله پاک لیدی ان چې کی برباد کی یا ثواب کم کی نبا خبر لیدیا نبا تر دمیا ولا موکل کی یعنی بالکل ختم کی او یا ثواب کم کی ايمانكم صلاتكم الى بيت المقدس مراد الايمان نفسه صلاهه مزديه في اجماع المفسرين ويجي مزديه ما معلومشوا المست اول صلاه ده صلاه دي ده قطا دي صلاه تولي ايمان وي ولي العلامه الايمان ده الصلاه عماد الدين ده او علامه الايمان ده اكثر ده است جمعوا كده محمد الرشي اللي يديها جزاي كي علامه د ایمان اساسو علامه د ایمان چې هغه صلات دینه بیا ځای ای نه به بالکل برباتی او ثواب کمای کوم کسان مړ دی هغه په ہدایت مړی کېنه ها راځی ان الله بهشک الله تعالی چلی بن ناس په خلقو باندې لرحوف الرحیم بیا بیا نه ربع دی خو راځی دا یو درء اووندير به قربان دې ورحیمون نهایت رحمان علیه با طالبان دې دا که مشاله پاره ته د خبر کوم چې یو دار او کم وزن دی الا تو وزن وای ماتره او کم وزن دی فؤول دی او رحیم کم وزن دی فعیل دی او شبیه کې وغیر ټولو کې دا راغلی دی چې د فؤول مبالغا د فعیل نه زیاته جاته او په ټول قران شریف کې رኡ مقدم شبی دي سر د دینه چې اولاد دي عکس ولي ولي اولاد عکس ها شابه صدقه سازان لکه بې دار کو ګور ماته چرسته کنه نو ګور بې دار بنهسته مری تراکید د اعلان اعنان ادنات د اعنان حالات کی اب ده خبر پی چولی ترقید اعنان حالات پدې پوی پدې خبره پی کیوه کتابونو پماییت چې تسپویږي یاره ولا داغه ما ته دارو غتله ما ته دا معلومه شوه چې پمڼاږه کی پدې ما خبره به ته بنده پدغه ما خبر په مناظره کې ته بل جوړ دا خوده مناظر و سمه نه دی یو مسلمانه په دې خبر ځان پېږې په مناظره کې پدغه ما خبره کې باندې اس په پېښیږي ولې حضرت دیږي نه یره ردات تسکیه وسنه کوي تاکو بس خالص ته په تیرو کې پروت دي ګوره ترکیب اولي د ادنان اعلی ته کې د اعلان بعد د دانکه یروه چېته ااعله مخکې ذکر کې نو ااعله په د ادنا مشتمل نهدي نو د د نا ذکر پسته ااعله د ذکر نه مستد کو لغ به نهدي ول نهديول د اله په نا مشتمل دی نو چې اله د ذکر کو بیا او سنا ذکرکن نو حالات ته بر شو نو نو بله پیدا پهې رالو چېته مخک الله کرکن نو اله خو په نا مشتیللی نو ادا بذ کرکه نو دا مستدرک او لو بلا پیدې نشو دا ده نو دا د حسام الدین په کتاب کې عم باطل ده نو د خدای په کتاب کې بسینګه جایز شی او دا د خطیب دمش په کتاب کې عم باطل ده نو د دلته بسینګه جایز شی نو دا سو یالک په پیل کې ورته علماي تبتزانی په کتاب کې باطل ده نو قران عظیم کې خوب اپتلوی اب طلبوین پس ایدش متبدیل سره چی او تفیش دینه مت جواب کېنوارې جواب نه نده چې دا تقدیم د دی فعول په فعیل باندې شوه دی په ټولو قران شریف کې یو وجد ده دا چې دې ذکرې رعایت تفاصلی ساتل شوی دی څنګه پاسلہ تا فکر کوه پاسلہ پما که بل کې چا دا المصدي ما قبل با مستقیم مستقيم ويږي چې په اخر کې ميم دي مخه ته نيا ساکنه ده او پرهيم کې ميم دي قبل ته نيا ساکنه ده نو الگ پهږي نو فاصله برابر شه نو په کې لکه په اسلام په جنه وکړ دا منلو نه په مساله ده سره په اخر کې ميم دي مخه ته ده دل تم په اخر دی مې م دې مخته نه یا هیڅا کې نه دا ا کدا څه خپه چې ان الله حبین ناسی رحیم الرؤوف مو مقابلہ برابر شو مقابلہ ټیک شو جی ها پاسینل شو پاسینل ټیک نه شو ا بیا ما خبردار و چې بس راز او داب ګم جواب دی هام مګری یا رؤوف میربانته وی او رحیم میربانته وی خو میربان د وخت سمه سو کسپه د وقخص منه قربان دخه دا, دا زبردست اصلي جواب داړي هغه مخ کې خپل جواب وښان دا چې موږ چې کندي اصلي جواب دی هغه دا دا چې یو مې رباني د خدای په بنده دادا چې ددن د په د مزریو کې او بل مې قربان د دا دادا چې د تلبه من تعهد نور تبي کرکوا نو د په د نظر د جلب منفعت نه مقدمه د کنه د نو په ټول قران شریف قدم و پراي مقدمه وي بي عين بس ان شاء الله په دې دا ځم په دې پاک خبر ووري دل ان شاء الله قالك اي خبر وي خداي پاک ووري دل اور اذن اس کا سب استعداد ني مخه جل بیممن دته پدماځري په جل بیممن طاعت احمد کنه دا نو قرآن شریف کې رؤو پره ای رحم مقدم شوې دي بصره ده چې ده کنه پیغمبر علی السلام مبارک بتاوه حکمت اول الله پاک بیانې ده د تحویله کبلی الله پاکو حکمتونه بیانې نو دا, دا حکمت اول ده قد نرا تاقیق سره موږ وینو دا کم قد قدې قد بر تحقیق دی ورنګه موږ وینو چې کت په پیډه مزارې داخل شونه تقلید به د هغو ځینې خصوصیاتو غاجب تعالی کې نه دا خصوصیاتو د خدای کې نه دي دا تحقیق پیدا کوي که تحقیق پیدا کوي قد نرا تاقیق سره موږ وینو الله پاک وي دا حکمت اول دی تقلب وجهه کا بیا بیا اڑول تقلب په دې معنی کې تکرار پورتي بیا بیا ان تکرار پکی وکا بیا بیا الول وجه قد مخ مبارك تا تسما تا الان جهت السما دا فی پا مانا دا الاد او دلت مزاق زبت تربت اسمان تا چه رتا وحی انتظار کې چې حضرت مبارک پا دقسی واناوه دیمار باسمان ته قتل دا سبی برا قتل دا قتل ولی چه جبلی تا دیسلام راشی او خدای ما تا حکم کی چه خانکا بیت مخکوا ولی زکا چ خانقابه تزکه محکوا چ خانقابه چې دین دی زما د جدي امجدو د ابراهیم علی السلام قبله ده او دا د حضرت عدم علی السلام مبارک قبله ده او دا چې دی قبله تزمن سکوما نو اتعاء الى اسلام العربو دا دیر داعی او دعوت دا کو ورقوم کې دا اسلام د عربو ته چې عرب په ما اسلام وروړي تګ دا نذت تر تر ته با مبارکته کلا سند دا طرف ته به بار بار کتل قد نرا تاقیق سره مونږ وینو تقلبات بیا بیا الاول وجهه کا د محمو بارکستا چې سمای ته در آسمان نو خدای پات د نیکانو ها د نیکانو چې کوم د سوال منزورې کنا اده نیکانو سوال نو خدای پات منزورې چې دې صغوارې کنا ها ولال لا کوي ا ته تر مان خاخي خدا واحد او می د ازدان مرادی متقی تچ سکواره غوډم غوري او می د هدیزدان مراد متقین او ال پیګی کنه خدای پاک د متقین وغه مراد برابرې نو بسټی ته نو فل نو ولیاں د کتابه ده دا وعده ده د تحویل کبلې ک تحویل یاره فل نو ولیا تحویل لکبلې دی ک وعده ده تاملې کبلې دا وعده اېشا بسې فل نو ولیاں نک مخا مخا بمنګه وګرځې وتا قبلتا اغه چې کمدې نو سیمته توجه وتا اغه قبلتا تر دواحات حبها جستا پسنددا ati mahbub gani cha gasada cha khana kabara zaka jada da'wat ta as be ki kana da islam da arab da paradi ridiat da ila nabas usadi tawalli da da a wa da tahwila kibli aw tawalli sari tahwila kibla لبایت مبارک او خدای پاک دري کرے ترودي په دیوچ باندې چې چون کې دا اوله نسخه ده اگر چې بعضو علما په کې سبل سم بیل ويږي چې دا اوله غليځه کنا دا عموم د احوال دي به چې راغلي دي عموم د امکنه نودي دري چې راغلي دي د ازم نه نودي دبل جواب مې وکړم ميدنا سو وین چې څه بې کنا علمي جواب دینو اول سری سدي او عموم د احوال دي دwym عموم د امکنه و دی دریم عموم د ازمه نه و دی تا ک جواب دی او د چدي نو ساند جواب در چسو چدا ولا مسقطه په اسلام کې نو دي ماري تاکید خوریا کړی باس نو حضرت مبارکو ګرځوا وجهه کا محفل شطر المسجد الحرام تردد مسجد حرام تا پهېږي جانب شطر من جانب او طرف د مسجد الحرام تل مراد د مسجد الحرام نه خانہ کعبہ مبارک ده بس پکر کاوه جی هغه دادا چې دا ذکر د محیطی مراتب نه محاد ده نه کابه تمحقړم واه ټیک ده ذکر د محیطی ول مسجد الحرام په خانہ کعبہ محیطی کنه دي خاص خیر جذب کنه نور لزا کراغل وی چې په دې کې دره مسلی قبلې کې پاپېږي اخه مخ په مانزه کې چې ته ګرځې نو پدې کې دریمه شلي دی او سړې چې په مسجد الحرام کې یا په مطاب کې ولاو دی نو به خې نه دی ته دا ځان چې مشکل کړه نت نو قدرت خلاصت برکات اصلو وکړه ته موږ د ما دي ګر په یوه کې اپ دې ایمان په سي محمد د دقه خانقاه په لورې دقه دقه و ته یې څنګه ته کوو ته دې سي مانه یې صلی الله علیه وسلم سره ولاو نو هغه دې اتکا پې کړ دتلو نس والله مكنه دې تاسو ته ولاړم دې تاسو ولاړم نن دا لکه دې قومونجو الله دې تمه کړم بیا موټرې دا څکاره کده ته ترته تمه کړل دا سمز مېږي ته خداسه ولاړې نو بس دې موټرې ستاده پری لکه ابتداده نه د سلام نه لمسقطتک نیرته تلنه بس د دې طرف ته مستفیه وا نو چکم داخل الحرم دی داخل المتاف دی داخل المسجد الحرام دی هغه بزاناته خانه کبی ته مخکيو یا کنه په خلوکه شهل تک موسروتیو کی کارشد د تراشه یا تک ویشه د موسبکیږي او کنه بکی یا کنه په خلوکه د حرم شریف ریو چا مل مکره مسجد د حرم شریف دبا الله د ناقمه او ناګه چې دا کاوکانه یقین په خوده وکړو چې ما ته په دې ځل کې دوه خوغام راغی مې خو یې لکه دا خاله کاپنشته ده د موز بکیږي کنه بکیه ځکه کنه غلکه سودا د سړي راشل ته چې مونږو کې حرام بکېږی ان یو موز په یو لاکھ ته ولي خدای غفرز مونږ کوي خیر نپلیم دیو کنه دنده کې امام غزالی و چې نپلیم دی خو نه کنه څو دا د پرزی موز دادرج ده خانه کابه یو مسجد وکاو یاد لرا دا شي مثال دی لکه په اوط ما زو کې او په چار صدقه چې سلور نیم شله کاله پر لپسې منځو کې شپږ نیشته پاتہ صدقهاله دا خلک دا لکه روپیه ولی لګی ثواب اته معنا دې کې دی په مونږ کې نه ثواب یدته چې سلور نیم شله کاله شپږ نیشته د پاتہ په ایمان پر څه تکبیر ولار اعلان کړي پېښی د بیت الله د یو مانزه ثواب به پسلو بي مشري کال کې ووږي امام صلى یو ځای کې بیان کړ او سړي دا ته يې قسم په خوږه نو بيات عزلت کې را روانه مين ملي شپته امام صلى الله عليه وسلم په چارته ده کې نش په دې کې وو په ده کې په دې سپیکل یقین ته خو د اوکې ولزمک مې استاد خرڅه کړه د داخله کوم يره مې بس مرسلمم اړل نه واخلو خلک په دا وکنه استدي نه فهمې پوي دا څو مستبد او بیا بیا چرې خير ګوره یو څلته خدای طاقت نده ورکه خبره د خپل نفس او امر د عادی خدای چې طاقت نده ورکه دی په نه خدای به بقی او مدقته به وبقي لکه المساله د دې مسالې ته دا خ او پهږي مسجد النبي مباركي یو په پنځه زره یي صاحب له اگر پا منظور نیمکا او پیشو جی او بیا پی عمر علیہ السلام پرمائی دي چې دما پا دی مسجد نبوی کې چا سلویخ منظون اوکر لپا ایمان پاسے لزب والا پر د قیامت خام خان شفاعت کو دا رسول اللہ پرمائی دی دا مرتبہ پا پمیل دے کرا شی زبا رازی با دے حج کی پوئی گی تا تا بیو خبره کو چې چه جار اللہ پا دے دے که کڑی دا چې دیږي چې الله پاک دا چې کم د کنا لیشهدو منافعا دا منافي لفظ قدای نقیرهولیدا دې کې دې ته دې ته اشاره تي چې دا منافي نه پبل عبادت حاصلېږي او نه پبل ځای چې حاصلېږي دا د جار د ماهر د پن چې دا تفسیر کوي دا تمام د بچی دی په تفسیر کې ورې او که تاسو پيګي او په تفسیر کې دا نه ماهر سړي نه تیر شوی دا سونه چیزې دا ټول د بچي دی وی په فی تفسیري اکشا دا د قول راغشتره او جاول د ټول ورکل او چا څوک دی د په تفسیر کې دا چلی چلي تیرچوي نه دی نه تفسیر شي په فی نو له حاضر دیو جناقد אבי چې نه کېره ذکر اوریدا چې دا پیدا نه قبل عبادت هاشري کېونه په بل ځای کې هاشري تفسیر مداقه هم شفاعت رسول الله دی ما چې کسان لا شي نو داسې راغلی کې په خره اكنو ته مدینه منوره ته تیری کې او په دویم په دې مردل کولي په ځانګړتیا سره شیخ منجون په برابر کړیو کړی یو کړه ځدی عمره له مکمل له صدره دینته راکړي یو فکر کې یو دمه خدنه منجون می فور جواب اونه هم منجون می فور جواب کړو هغه حجونو ته خدمت کړی حجونو کې خو یې کینل څلبه کې کنا مدینه منوره کې مکان چې سلیح منجونو کې پاتې او که نو نو مکان په کرایشی وی داږي په ریبه به وباسي تقشری نو بصرازه په ولیو ګرځو وجهک مخ مبارک بل شطر المسجد الحرام نو ګورداه یو مسئله شوټ به مسئله دا و او شریف په حرم شریف کې دي او د مسجد الحرام نه بهر دی نو دی په مسجد الحرام ته مخ کوي چاته به وکهي د تقبلہ کمه دا دا د د کومه قبلہ لاله هدایت کوم لکړي چدا دا غیر چا پیرو ماندی دي کنه مسرانتو دي نو چې د مجد الحرام نه بهر دي په حرم شریف کې دی او یره کانه بیت الله وحی دي او نو مجدي الحرام ویني نو د د قبله صدا مجدي الحرام او یو سره چې بلا دوبا ایجو کې دي لکه په پاکستان کې دین دستان د افغانستان کې د د قبله طول حرم دي دا د حضرت حضرت قبلہ کی دین کنا طول حرم شریف طول ہم دا قبلہ دا سمہ مولی شریف میں نا دا مشرہ کاپے کنا نا مغرب طول مکمل تمام مغرب قبلہ نا اس دا ہو مثلا مدج طول حرم شریف قبلہ ٹھیک نظر مسللی دی پگیتابون او وحیث دا حکم دا چا شو مختن حکم دا نبی علیہ السلام شو دا حکم حضرت تا پر خاص دی کدومت ته پام دی ہا اومت ته دا رسول او وحیث او پکم مکان کی ہیسو مکان وحقي شمکم دکی شتا سوې نپول لو ګردوي وجو حقوم اغه مخونه خپل په صلاتي په طرف د مسجد حرام او الله پاک رضو الجلال فرمایي وان ان اللذین اوتل کتابا یقینا اغه کسان چې وایته کتاب برکړی شوی چې يهود او نصواره کتاب تورات او انجیل وته ورکړی شوی دي لا علمونا وی پوېګي خفي جنيل یعارفونا چانه الحق چدا چا پیګ تحویل د قبل حق ومطابق لنفس الأمر سرد من ربهم سيقول وليه في انجيله وفترواه كدهانه نبي الله سلام في السبت كده غليدي نبي يسولي إلى القبلتين وعي امر كده على شداته كده نير نشي نبي يسولي إلى القبلتين ده نبي آخر الزمان ده سبيغمبر ده يسولي يسولي يسولي يسولي دهانه نور سبت منا انتعورات كده غليدي دير جاب ويسولي دي ذاته كده نبي یو صلی لال قبلتین دا دا پیغمبر دی چې دی په دوو قبلو ته موږ کوي په ابتدا کې ما څنګه دیم سپهتیحا چې په ابتدا کې بشپاره چې اوله اسمعت موږ کوم دی بیت المقدس ته کایي بهانه کوي ته ګرځي بل سپهتیدان دا راغلی د پیغمبر علی السلام چې با ات پر او سیعهه به الحسنتی دا په تورات کې راغلی دی چې دی په دبدې جواب په بده ور کوي کپافی به ور کوي په ا دا شیوپتونه مختلف شیوپتونه علاغلی دی او بل ا مولده مکه تا ومهاجره توابه تا بغیر کوا او پیدائش زید د مکه موعزمدہ او د هجرت زید د مدینه طیبه دا دا ټول شیوپتونه پکې علاغلی دی او من الله غافلن الله به خبر نه دی اما دا اغه سلی عاملون چې د اهل کتابی کې بی د په خپل تیم بس اځه اوس دې د یو خبرې دی پیغمبر علی سلام دا تمه کوله چې دا یهود به زما په دین کې داخل شي نو نبی علی سلام تمه خدا کټکای چې تمامه کله او ستاسو دین کې نه داخلي د یهودو د تمه واچنه به علی سلام وو می دی چې بیرته بیت المقدس ته وګرځيږي نو پا پاکوي چې نه نه بس دا دې تمام د یهودم کټکای چې نه دی راګرځي نه بس دا دا روزي د قیامت پورې قبلہ خانه کعبه مقرر شو ټکتا او بل لاره چې نه به لسرام ته پدی منجو کې تسلی ور کوي کدی ستاسو قبله تابې ندي ندي پکورنه کنده یو قبله تابې ندي ولې دی یو بیت المقدس کې ولار دی نو يهو چکم دې ست مخ کوي او وی چې کم دې نو کې کې مغرب ته پدی بیت المقدس کې کی مخ کوي مغرب ته تا صخره دې بیت المقدس ته مخ کیا. او نسوارا پکی مطلع الشمس ته مخ کیا. نویو پلته په دیو مسجد کې شاره شاعت پک نشو را ایو پېږې کنه مغرب تر تمقې او وی مشرق تمقې څوک نشو را نه پېښې نه دې په کور نه کوم اختلاف دا دې خبره ورده الله په کوئی ولئن اتد الله می مو ته اديل قسم دې لکه په ان شرطي قسم دې ولئن اتيت الذين کته را ته اَتَیتَ خَبَس تلاوت کې مګوازي تالبان وی اَتَیتَ نه اَتَیتَ نه دیږي اَتَیتَ او پروت دی ونه اَتَیتَ یعنی حمزه مخصور دی ممدود نه دی زماني قسم کې کتر عادت کو کې اې کسانته اون ټول کتابه چاویته کتاب ورګرشوي د يهودا او مسوړه دي بکل اایتن پر دلیل ممکن الکو پر دلیل ممکن الکو نما تبعو قبلهتک دی بتادیداری ستاده قبلی اونکی داسدی دا کمه پیغمبر علیہ السلام دا دا قطه د تمدن به اسلام دی یوهودنا تمدن کتی کا ستاده اسلام نه رولې ورستا پدین او مما او تنای به تابعین وای ک تابع داری کوونکی د قبلی د دی دا قطه د تمدن یوهودنا د چلی به در تعوذ کی دکتا ادا تسلیدا مما بعضهم دا, دا تسلی شوږي او ندی باز ردوی که تابین تابین دا قبله دا با دی زکر یهود چکم دی سخریت ته کئی او نسوارا مطلع شمس دا مقمک کئی او اللہ پا کوئی ولئینی تابا تا او زمان دا قسمی که بفرج مخان دا غفرون اے مسئلہ دا کتتا تابین داریو که احوان اهم نخوایشات دا دی دا دوی دن لکا خوایشات تی نخوایشات دا دوی چتا و تا دا دا د ریګ د احوال شات نفسانیو د دې من بعد ما جا کا پس تا څنګه چتا ترلاسه دې منل د علم سماوی نه علم وحدی دی ووحدہ نو انک اذا لم من الظالمین مےکنن تبطداق وقکی د زیاتی کوون کړي بزان لیکن کون د رسول الله ظالم محال دی هه پویږي کنه نو اتباد احوال د دې محال شو ته شپري سم په جوړ په کون درس الله ظالم محال اتباعت به احوا او حال دزکه چې معلق بالمحال محال خدای په خبره وريده لږه رضا او نارضا الله تعالی په کرم جل جلال فرمایي چې الذین انغکسان اعتیناهم الکتاب چې موږ دې ته کتاب ورکړی چې يهود او نصاری یعرفونهم وی پی جن پیغمبر ل السلام یا يع یعرفون تحویل د قبله ته جن لیکن اول خبر دې وشول چې په جن رسول الله مارک خل. رسول الله مبارک ته کما یعرفون اغناهم لك سنن چی بي جن زمان خپل ما ده تکې ور پټې وند دې غدار چله په دې مقام کې تشbiid امر یقینی د امر ونې سره ور کولا ها د نبی له سلام دا امر یقینی دي د ځونی دي یقینی دي او دا خپل بچي په جندل دا څه دي دا ځونی دي دا امر یقینی تشبيه دا امر ځونی سره برکړه نو دا امر یقینی چې د ځونی سره تشبيه ورکړي شون دا خو ځوم ته دی امر یقینی کې راولي راولي کنا ربلی نه ته دا بیان راکړم دا ټیک ولی زکه جدا سره یقینن معلوماته جداږي زماده نو سپينه پیدا دي کې دي چې دې مور خیانت کړی وي نو دا امر زون دي کې یقیني دي زون دي نو بیا جواب تراشا نو که جواب وکړا جواب څنګه دي جواب تاسو وکړه چه الذین ان انا وکسان اعتیناهم الکتاب یعرفون هو دی رسوله پیجنې کما یعرفون ابناء اغه شکل نه د خپل زامنو چې دا زامن په نوروز دی د سړي او زې دی د یو دوه کسان نور سره ولار د نو سړي د خپل زی دا شکل نه ني ني ها څنګه یانه چا سو چې نو یانه مطلب د چروزم دا, دا, دا شپنه د تیارنه دا او د سړي سترګم جوړي د خپل زی د بل د وینې امتیاز نشکولي نو دا مری یقیني دي کزو ني دي یقیني دي د تشبېد امر یقیني د امر یقیني شوه او بیا زوی وی لوریونه ویلا دا ولی زوی وی ابنا من ابن نذی تو زوی وی وی زکات دا کم پیګ کنه دا د سړي چې کم دی خلک کم د زوی سره دی نو دا خلک ته لو سرښت ما شو جوړم چې کم دی غضب مخصوص کتر چې کم دی نو علماء ویل د حرام ته دې پی وی ک پی مخصوص دا ما شو جوړ کتلم چې دی نو تکتا نو باقی 20 سره د دخل ډیر زیات دی نو وی خپې جنې او نور چې دین او اده کوم شی دی نه غوډمره نه پیجنې نو دا صح یقین شی نو تشبیه د امر یقینی ده د امر یقینی شی په شکوب نشته جی او ان فريق منهم او یقینا یو دلا د دی اهلی کتابونا دا یتمن ال حقا امر حق چې پیغمبر دی رسول الله او تحویل ل خانقابه حقیقی جنې کنه امر واقعي او متوقع خبر دا واقعي سره امر واقعي پی جنې او هم يعلمون او وي پی کې چې دا موږ اقدام د حق او اقدام د حق وی او ګناه د حبیای م کوي الله پاک رسولاته وی چې من ربك الحق کاین من ربك سچ دي دا کاینده د جانب د پروردګار استانه ماشراقه او یو بالاحتمال مشتر الحق و مبتدر شو میں ربی خبر شو اکدانسی کہ چهوالحق نبضی خبر دا خبر د محضو بھی شو دا تحویل د خانک آلے حق د جانب د پرودگار سانا پلا تکونن من المبترین نتمکی گا من الممترین دا زمری د ممترینونا دا دلی دا شکون کو نمکی گا بلکہ دامن یحینی دے تکتا افارو کخار وزدل تا دو خبر ایک یا دا قانون د قران زم کې چده مختصر لفظ نقل کړي ټک تا او مطول بریدی نو دا څه پکار دی چل حق مربک لقلاتم تر څنګه پکړه پلاتم تر شکم پکړه ټک تا او بذنه دار چې نبی له سلام ته وی چې په انګوره نو دا کله پلاتم په مطول لفظ نقل کو چې پلاتکونن منن من منمترینو یعنی د دین نوعینه نشي پام کوه شک کوون چې په پرېد چې د شک کوون کو په زمرته کې داخل دا نه کیږي نو سخته مبالغہ ده ها سخته مبالغہ او بیا د نبی الله سلام ته اسه وی خدای پاک عمراتنا صدق ها مراتنا امتی نه نبی له تیګي لوري ته به مې ګوريتي وورا کم چې کمنینوږي کې تاریز دي امت تنبیله سلام شک نه کوي یعنی امت ته خدای پاک کوئی چې په کې شک ما بس فرادهم بهم چې کوم دین او حکمت ته خانه بيان شو قد نرا تقلب او جيڪا اول شو کنه شو چې د خپل پیغمبر مرزا قدې پورا کړه زه که تحید د قبل او کب هم بهم حکمت ووره اهل دین په دې اده ار اهل ولکل سموي دې تمشه شه او تنوین عبس د مضاف نه نه د شعبه صدق زیان ولكلن دفرض اريو اهل دين وجهتن قبلتن داغه جهتن چې دې نو ستدي ګوردا یا تره دې دې باندې به تاسو باندې یو نحق فيقي دا مثال نشه په دمه راي څو څواله کې چې وي وجهتن چې دې جمع دا وي وزو د معوض باور و او ومشتو دې مشته یعنی وجوهونه په کار او کنات کنه نو یا به جون دی یا جهاتن پکاردې به جهاتن کې دواړه زم درې وزو د موعوذ راتلې دا تبو ته وي دا خبرې په مصدر کې کوا به جهاتن دلته د قبله د پاره علم دی په کې دا خبرې مکوا دا په مصدر دا خبرې کوا دا په علم ګرځېدلې خو شبې نه پېږې مرګې په خبره هغه دا نه شوې نه کې مرګې نه دا یم دا خبریت په مصدر کې کودا مصدر نه دا علم دیږي دا علم د قبله د پا را دې جهتون یانه قبله تون یانه هو مولیها مارکا هو چې د انسان او د شقته مولیها مخلوون کې د د جهت پمانځکي مخلوون کې د جهت قوم ازکی ترجمه مشهوره د خوري له دا اجازه چوه زمير الله تعالی دی هو د الله تعالی چې دی مولي الاونک دی د د شخص حاضر جهتا نو ټیک نو دې دې کې حکمت څنګه شو د دین د محمد رسول الله یو دین دې کنه ده. نو د د مستقله قبله نه ده پکارو دې په دبل دتی قبله تابې وک مستقله قبله ولا پکاردا مستقیلا فی بدا حکمت چوکا نا را دیجی دا سے کارو شو چه فستبق الخیرات فستبق الخیرات سمنا اترک المباحثة معاہو فئننہو تذیو الوقت چه وقت تیریجی بس نور مباحثة قریره فستبق الخیرات تندیک ویده یوبننا الخیرات الالتواعات دیکھ دا تازمانی بدا سوالواری چه ورکوٹی گوندی چه فستبق دا سدی دا په تیکوو لاځې میسیګ دو خیرات ته څنګه نه صبر کړل دا منصوب دی په نځې د خافز سګه دی په تیکوو خیرات خیریت کی ما کې مارو وته پس تیکوو یل خیراتته دا منصوب د په نځې د خافز ګوردي نه سبنی چ کولی په تیکوونو تاسو د یبل نهتوندي کوي ال خیرراتهت ته د قطله آ چې دی نو دا بس کاتو په کار چېي اب سرنوو باس م کو عمل د قبلی یقین شو ا ته کوونه. تفقر کباخه کم زہ کی چتا سو اے انسانان په یی کنه آی نہ مات کو نو کپه مغرب کی یا کپه مشرق کی یا کپه شمال کی یا کپه جنوب کی ارد کی چے یا اتی اللہ برہ دګو کی بکو من ادا تک بکو الله تعالی جمیعہ ټول میدان د حاضرتا میدان حشر تمام ټول جمع کی د مناسبت ما قبل رسشو اے دا سوچ د دې ظالمانو شرم با حس پریده او فکر اخرت پیدا کا دان ل خپل اخرت برابر کا معنا خبرهونه مناسبت دوتو کو نه شي په په فی ان الله على كل شيء الله په ارشه باندې کامل قدرت لري نو دی نو په دیم قدرت لري کې دی چې تاسو په میدان حشر کې ټول لازماتی دتهږي او ومن هيثو ویږي کنه دا هغه حکم یو دا حکم د سفر دی یعنی دا حکم صرف په حالتی اقامت پوری دی کپه حضرت سفر کې بم خانه کا به او حقا و دا. او دقمنا ومن حيث خرجتا او دقم جن چتو وه دي حضرت مبارک په ولېوالو وجه حق خپل مخ مبارک شد رحمت الحرام و انه هدا تحويل لقبله چدي للحق امر واقع دي ما ردك او من الله بغافل الله نه دي به خبره اما دغه سنته عملو چتا څه کوي مسلمانانو چا اغه امتثال الامر الله کوو انتصال امر الله خپله تو بیا ته مسکه بینه ال تم کو چې دلته رته ویل دلته یې کاوه بیا دنه کو بے خبر دی خبره دي کله دې خبردار دی تاسو باید دې جزاء درکئ او دا راځي نه تا کې دماغ بنده ومن هیڅ خرج تا ا دې دغه سره امه ته اوام حیص خرجته نه کم بکان نه چې تووتې سفر دپاره په ولې وجهه کا وګ د مخ مباره خپل شدر مجد الحرام اوحيی شو معده د او حکم شو په سفر کې پهږ او تاقیب په شو حیص معاکتون کم دی کې چې تاسوه په وللو جو حکوم ک سواتې تاسووګ د مخونه خپل شطره پهطر د مجل د حرام الله دا, دا, دا حکمتېثالته تحویل د کبلی حکمتې دا درې يمحک مجرا خانق ابا ما ولي قبل مقرره ده دې درې حکمت ودمه کې راغلي پرهکه فکر کوا لا الله یکون لناسه د دې لپاره د خلقو لپاره علیکم فتا سبانه حجت مجادلهن مجادله مجد حجت ثمنه حجت باضی باطله طریقہ حجت ثمنه یعنی حجت بازی پا باطل تر اکادا خلقو پاہتی نشی بس تنگا والی یهود بدان سوال کئیو تما تبی کر کوا چی دی پا دا چاری یهود بدان سوال کئیو نا اے دا اکھو وہاں مشرقان چی یدعی ملت ابراہیم او یخالی پا قبلتاہو جدید داوود ملت ابراهیمی که یو داغه د قبله نشکم دی مخالفت نو دایته را دا د پښگان ها فکر او بل يهود بم چکم دی نو کته په بیت المقدس فاطی شین نو د اسوان بکی چې په تورات او په انجیل کې راغلی دی چې نبی جون یصلی للقبلته نو دی یو قبله ته منکل ولي په کینه شي له يهودي ته لازم ده المشركان مسترات سنكو دعا ما قال سوا كي يد عملت إبراهيم ويخالف قبلته أو يهود ونصونا دعا سوال كي كي ديخو باي في المقدس تمونس كي أو دعا غسي قد نبي آخر الزمان خصدي كي نبي يوصله للقبلتين أو ديخوة مولو بشوي كي دعا نبي آخر الزمان ندي ويكي فعل الشيسي ها دعا شابه خلبي بشوي نارفتح سترقسي خير